Форми на съзнанието. Трите съзнания. 18-та лекция от книгата Време и сила, младежки окултен клас, година пета. Беседата е държана на 14 март 1926 г. София Изгрев. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Размишление. Чете се резюме на темата «Число» и «Дума». Често се говори за положителни идеи, за положителни, за съществени величини. Кои са положителни идеи и кои не са? Ако напишете на черната дъска или на хартия числото 10 000 лева, можете ли да докажете, че имате тия пари на разположение? Кое от двете изречения «Аз повдигам ръката си» и «Аз повдигам планината», написани на дъската или на хартия, са реализуеми. Човек може да вдигне ръката си, но не може да вдигне планината. Лесно е да се повдигне едно число в квадрат, но и до днес още не е намерена квадратурата на кръга. Следователно, както е възможно да се повдигне дадено число в квадрат или в друга някаква степен, така е възможно повдигането на раката. Както не е възможно да се изчисли квадратурата на кръга, така не е възможно да повдигне човек планината. Каква е разликата между възможните и невъзможните идеи или между реализуемите идеи? Различието в тези идеи се заключава в степента, до която е достигнало съзнанието, което ги разглежда. Следователно, когато казваме, че човек повдига ръката си, възможността за реализиране на тази идея се заключава в човешкото съзнание. Когато става въпрос за повдигане на планината, имаме предвид съзнанието на същества от духовния свят – ангелите. Кажем ли обаче, че Земята може да се повдигне, имаме предвид Божественото Съзнание. Само Бог е в състояние да повдигне Земята. Значи невъзможните работи за физическия свят са възможни за духовния. Невъзможните пък за духовния свят са възможни за Божествения. Това показва, че съществуват три форми на Съзнанието. Физическо Съзнание, което функционира на физическия свят, духовно в духовния свят и божествено в божествения свят. Физическото Съзнание представлява малък прозорец, през който минава малка час от слънчевите лъчи. Духовното Съзнание е голям прозорец, през който минава голяма час от слънчевите лъчи. Божественото съзнание е на пространство, през което минават всички лъчи на Слънцето. Когато се казва, че невъзможното за човека е възможно за Бога, имаме предвид ограниченото човешко или физическо съзнание и неограниченото, божественото съзнание. Какво представлява Земята? Земята може да се уподоби на параход който пътува в безбрежното пространство със строго определен път и предназначение. От време на време, през период от хиляди години, Земята се спира ту на едно, ту на друго пристанище, дето оставя част от пътниците си и продължава до последното пристанище. Напредналите същества излизат от орбитата на Земята и влизат в други планети при нови условия на живот. За съществата, които живеят в физическото съзнание, това е непонятна идея. Те не могат да си представят, защо са дошли на Земята, къде ще отидат и така нататък. За да разбере живота на различните съзнания, добре е човек да прави опити със себе си, да знае в кой момент кое съзнание се проявява в него. Когато човек мисли, че много знае, нека вземе една задача от висшата математика и да се опита да я реши. Ако може да решава сложни задачи от висшата математика или да свири сериозни класически парчета, той има положителни идеи в себе си. Човек трябва да изпитва нещата, не да си прави иллюзии, да мисли, че много знае или че всичко знае. Ще каже някой, че може да вдигне планина. За физическия свят това е невъзможно. За духовния и за божествения свят това е възможно. В човека се крият ред сили, които днес не са проявени. Ще дойде ден, когато тия сили ще се пробудят и той ще може да върши такива неща, за които днес не може да мисли. Например, има хора, които носят в себе си особени сили за лекуване. Те могат да лекуват такива болести, които минават за неизлечими. Те са родени лекари. Земете най-простото нещо – брадавичките, които излизат на някои хора. Лекарите ги горят с електричество, с различни киселини, но те постоянно излизат. Обаче дойде някой от родените лекари, той вземе малко сол, натърква с нея брадавичката и на другия ден брадавичката я няма. Този лекар разбира психологията и физиологията на човека, знае къде и при какви условия е нарушил той хармонията си. Като го постави при условия да възстанови хармонията си, болният оздравява. Ако някъде в мозъка се събере вода, тя създава ред анормални състояния, които нарушават хармонията на целия организъм. Защо? Мозъкът е място, в което само светлина може да влиза, но не и вода. Ако разбира този закон, човек може сам да се лекува, да се освободи от тази вода, която е сбъркала своя път. Новата мисъл иде в помощ на човека да преустрои неговата мозъчна нервна система. Коя мисъл ви занимава тази вечер най-много? Отговор Как се придобива търпение? За да придобие търпение, човек трябва да има три качества – здраво тяло, здрав ум и здрава воля. Здраво тяло е това, което е добре организирано, което няма никакви мазнини, никакви излишъци. Здравото тяло подразбира абсолютна хармония между клетките на мозъка, на дробовете, на стомаха, на всички удове. При това положение човек изпитва радост и като мисли, и като чувства, и като действа. Това значи нормално състояние на организма. Нормалният човек върши всичко с приятност. Той никога не се претоварва с излишна работа. Той предприема само толкова работа, колкото може да извърши. Той върши всичко по закона на свободата. Сутрин, щом стане от леглото си, човек трябва да се изпита здрав ли е или не. Ще се наведе към земята, ще я поздрави, после ще се изправи нагоре към небето, ще благодари и ще започне работата си. Първата работа на човека след ставане от сън е да измия очите си. Отде и кога се е явил, обичаят да мие човек очите и лицето си. Не само човек се мие, но и някои животни. Котката, например, често се мие. И тъй човек трябва да се грижи за тялото си, да го държи в нормално състояние. Клетките на човешкия организъм трябва да се обновяват, да бъдат винаги млади. За да не остарява преждевременно, човек трябва да внимава, да не се пресилва с работа. Търпеливият спазва този закон. Той всичко върши с радост, но никога не се претоварва. Той не се обижда. Каквато обидна дума да му се каже, той всякога ще намери нещо добро в нея и ще я използва за своето повдигане. Кажете ли думата Сатана на някого, той веднага ще се обиди. Защо? Той счита, че тази дума е лоша. Частичката САД означава проява на Божествената сила в света. Когато човек се проявява, едновременно се раждат и доброто, и злото. Когато кажат на някой човек Сатана, станал ли е Сатана, отде произлиза думата Сатана? От Сатанаил. Когато паднал Сатанаил, станал Сатана. Думите Сатанаил, Кришна, Христос са синоними. В написването на тия имена е станало известно преобразование. Така се реформират и буквите. На български имаме думата Х". Грешка. На български имаме буквата Х, а на латински Х. Латинската буква Х е обърнато надолу У. Като се заличи долната част на буквата У, образува се латинската буква У. Българската буква П е латинското Н, а Т е латинското М. Има ли някакъв закон, на който се подчиняват тия промени или те са случайни? Които не разбират закона за превръщане на величините, те мислят, че тия неща са случайни. Обаче, които разбират този закон, те знаят дълбокия смисъл на тия превръщания – Представете си, че имате две шишета с по 10 кг. съдържание. Едното е пълно с вода, а другото са злато. Първото шише лесно можете да носите, но второто ще ви затрудни. Съдържанието на първото шише лесно можете да дадете на когото и да е. Обаче дойде ли до съдържанието на второто шише, много ще мислите. За да дадете част от златото, което е в шишето, това значи да сте готови на жертва. Това показва, че за постигане на известни идеи се изисква готовност от човека да жертва нещо от себе си. За постигане на някаква висока идея се изисква съответна жертва като разменна монета. Освен това, материалът, от който е направено шишето, не е в състояние да издържи тежеста на златото. От тук, Вадим, заключението има високи идеи, на които човек, както днес е организиран, не може да издържа. Материята, от която той е направен, не може да издържа на техните вибрации. Първо упражнение – Ръцете са пред гърдите една срещу друга, с длани обърнати надолу и пръсти. Ръцете се спущат надолу, после се издигат нагоре, правят полукръг настрани. Кляка се и леко се допират ръцете до краката. Бавно се издигат тялото и ръцете. Ръцете са нагоре, после настрани, Надолу, след това се кляка и ръцете се допират до краката. Това упражнение се прави няколко пъти. Второ упражнение. Ръцете правят полукръгове на страни, нагоре, надолу, няколко пъти. Ръцете се издигат нагоре. Дясната ръка прави полукръгове на страни, после се спуска надолу. Кляка се прави се гребане с дясната ръка, която после се приближава към лявата. Същите движения прави и лявата ръка. Когато едната ръка описва кръгове надолу, другата ръка стои нагоре. Сменят се ръцете няколко пъти. Верен, истинен, чист и благ сякога бъди. 18 та лекция от книгата Време и сила